Waislamu wa Msimamo wa Kadri wanaongoza katika uchaguzi wa kwanza kufuatia mwanuko wa Kiarabu huko Tunisia. Kwa mujibu wa matokeo ya awali, wafuatiliaji kimataifa wanapongeza upigaji kura huo kuwa ulikuwa mfano kwa eneo hilo. Matokeo ya mwisho wanatarajiwa hii leo. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisome na mimi Aida Isa. Matokeo ya awali yanakiweka chama cha Kiislamu chenye Msimamo wa Kadri cha inahda katika uongozi kikiwa na 40% ya kura. Kwa muji wa vyombo vya habari na vyama vya siasa vyama vya mrengo wa kushoto wako nyuma lakini inaonekana chama cha inahda kama walivyotabiri wafuatiliaji wengi kimeshindwa kupata wingi wa kura <tos> waandishi wa habari walijaa katika makao makuu ya chama cha inahda huko mjini Tunis wafuasi wa kike walishangilia kwa kupiga vigelegele vya furaha Afisa mwandamizi wa Innahda Said Farjani alisema chama chake kinataka kufanya kazi na mahasimu wake hata wale wasiofuata misingi ya dini Tunisia now need a national unity government there is no question about that we said that, we said that, we said that before and we reiterated irrespective with whom Anasema Tunisia sasa inahitaji serikali umoja wa kitaifa hakuna swala juu ya hilo anasema walisema hilo hapo awali na wanarudia tena bila ya kujali nani Wanachama 217 wa bunge jipya la Tunisia litakuwa na jukumu la kuandika rasimu ya katiba mpya na vile vile kuandaa misingi ya mustakbal wao pia watachagua serikali ya muda Katika mkutano na waandishi habari jana rais wa zamani wa Peru Alejandro Toledo alikuwa miongoni mwa wafuatiliaji kadhaa wa kimataifa waliopongeza uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia kwa Tunisia kwa kuwa sio tu huru lakini pia wahaki. An anasema hitilafu ndogondogo za kitawala ambazo zilijitokeza ziligubikwa na mafanikio makubwa yaliyopatikana hasa baada ya muda mfupi tu kuibuka kutoka muongo wa utawala wa kimla wafuatiliaji wa uchaguzi wanabashiri kuwa wanawake huenda wakashinda takriban 1 moja viti katika bunge jipya hiyo ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko nchi nyingine yoyote ya Kiarabu na kadhalika nchi nyingi za Magharibi